Розділ двадцять сьомий. Дзеленчить телефон. Хіробира слухавку. Напарничку? Радію в Я вже думала, що ти звідти не вийдеш. Ти де? В реальності чи в метасвіті? У метасвіті. У метасвіті я їду у вагоні монорейки. Плюсовий маршрут. Щойно проїхала порт 35. Уже? То ти на експресі. Оце ти розумний. Слухай, твій клієнт з відрубаними руками зараз на два вагони від мене. Навряд чи він здогадується, що я за ним стежу. А де ти в реальності? Публічний термінал через дорогу від закладу преподобного Вейна. Справді? Це вже цікаво. Тільки-тільки робила туди доставку. І що за доставка? Алюмінієва валізка. Він витягує з неї всю історію, чи принаймні те, що йому здається, всією історію, так одразу і не збагнеш. Ти певна, що белькотіння тих у парку звучали точно так само, як і в жінки у преподобного? Стопроц! Я знаю кількох, що туди ходять. Ну, або ходять їхні батьки і просто тягнуть їх за собою, як то завжди буває. У райські брами. Ага. І вони всі там тільки те й роблять, що отак голосять, так що я таке вже чула. Поговоримо пізніше, партнерко, каже Хіро. В мене тут іще одне серйозне дослідження. Па! Картка бабель інфопокаліпсіс лежить посеред столу і Хіро берегії. З'являється бібліотекар. Хіро збирається запитати в бібліотекаря, чи той чув про смерть Лагоса, але це безглузде запитання. Бібліотекар знає про це, але водночас не знає. Якби він захотів дізнатися в бібліотеці, це зайняло б кілька секунд, але він не може отримувати інформацію, у нього немає незалежної пам'яті. Його пам'ять – бібліотека, і одномоментно він може оперувати лише незначною її часткою. «Що ти можеш розповісти про безладне булькотіння?» – питає Хіро. Формально це зветься «Голослялія». Уточнює бібліотекар. Формально? Навіщо формальні назви, коли мова про релігійний ритуал? Бібліотекар зводить брови. На цю тему написано купу наукової літератури. Це нейрологічний феномен, а релігійні ритуали його просто використовують. Це християнська фішка, так? Так вважають п'ятидесятники. Але це самообман. Так робили ще грецькі язичники. Платон називав це явище теоманією, і це знали у східних культурах Римської імперії. А ще ескімоси Гудзонової затоки, чукотські шамани, саами, якути, пігмеї санаги, культи північного Борнео, жерці згани, що говорять мовою тір'ї. зулуський культ Амандікіта китайська релігійна секта Шанті Хуєй. Медіуми Тонга і бразильський культ Умбанда. Аборигена Тунгузька, що в Сибіру, переконаний, що шаман, який впадає в транс і починає викрикувати на розбірливі склади, знає мову самої природи. Мову природи. Так, сир. Африканський народ Сукума вважає, що це мова Кінатунс, мова предків всіх магів, які, вважаються, проходять з одного племені. І звідки це береться? Якщо відкинути містичні пояснення, то скидається на те, що голослялія походить із глибинних структур мозку, спільних для свого людства. Спільних для всього людства. А на що це схоже? Як такі люди поводяться? Чарльз Вільям Шамвей? Автор праці Акритікал Хісторіо в Голослялія. 1919 рік спостерігав це явище в 1906 року на пробудженні в Лос-Анджелесі і виділив шість основних симптомів голосолялії – цілковита втрата раціонального контролю, домінування передистеричних емоцій, відсутність мислення чи свободи волі, автоматична діяльність органів мовлення, амнезія та оказаціональні спорадичні фізіологічні прояви, як то посмикування чотирентіння. Євсевій... Євсевій Кесарійський, єпіскоп Кесарії Палестинської, римський історик, батько історії церкви. Спостерігав подібне явище приблизно в трьохсотому році та стверджував, що пророки часто починають з умисного притлумлення свідомого мислення і закінчують делірієм, якого вони самі не можуть контролювати. А як це все пояснює християнство? У Біблії щось про це сказано? П'ятидесятниця. Ти вже згадував це слово. Що воно таке? П'ятидесятниця також відома як Пентекост від грецького Пентекосос, тобто п'ятдесят, означає п'ятдесятий день після розп'яття. Коніта мені казала, що християнство завірусилося ще тоді, коли йому було тільки 50 днів. Про це, мабуть, йшлося. То про що мова?» І всі вони сповнилися Духом Святим та почали говорити іншими мовами, бо Святий Дух дав їм таку здатність. У той час побожні іудеї з усіх країн світу жили в Єрусалимі. Коли пролунав цей звук, зібрався великий натовп, і всі люди дивувалися з цього, бо кожен із них почув свою рідну мову. Люди були вражені. Вони здивовано перепитували один одного, чи всі ці люди, які розмовляють, на галіліяни? Як же могло таке статися, що тепер кожен із нас чує від них свою рідну мову? Серед нас же тут парафіяни, мідяни, елеміти. Тут мешканці Месопотамії, Юдеї, Кападокії, Понту і Азії, Фригії та Памфілії з Єгипту і Лівійських земель поблизу Кирени, гості з Рима, як Юдеї, так і новонавернені, критяни і араби. Ми всі чуємо, що ці люди говорять про величні божі діла нашими рідними мовами. Усі присутні були здивовані і збентежені, та все перепитували одне одного. Що б це могло означати? Діяння апостолів, глава 2, вірш 14-12 Ніколи про таке не чув, зізнається Хіро. Схоже на Вавилон навпаки. Так, сер. Багато християн-п'ятидесятників вірять, що дар іншомовлення мовлення їм було послано, аби вони могли ширити свою релігію серед інших людей, не вивчаючи їхніх мов. Це називається ксеноглосія. Саме про це Райф і казав на тому відеозаписі на палубі Ентерпрайзя. Він стверджував, що розуміє мову бангладешців. Так, сер. Це реально працює? Вважається, що у 16 столітті святий Луї Бертран скористався даром іншомовлення для навернення у християнство. За різними даними від 30 до 300 тисяч південноамериканських індіанців, повідомив бібліотекар. Ого, передається навіть швидше за віспу. А євреї що думають про цю біду з п'ятидесятницю? Тож було в їхніх краях, так? Країни окевали рімляни, але була ще релігійна єврейська влада. На той час існували три основні групи фарисеї, садукеї та Єсеї. Пам'ятаю, фарицеїв з Ісус Христос – суперзірка. Такі з низькими голосами постійно чіплялися до Ісуса. Чіплялися, пояснює бібліотека, бо вони були релігійними консерваторами і трималися суворо формальної версії релігії. Для них закон був усім. Очевидно, Ісус став для них загрозою, бо ж пропонував, по суті, відкинути закон. Він хотів переглянути угоду користувача з Богом. Мабуть, це аналогія. Я не дуже добре її розумію, але навіть у буквальному трактуванні це правда. А дві інші групи? Садукеї мислили практично. Були матеріалістами. Тобто, їздили на БМВ? Ні, філософськими матеріалістами. Всі філософії або моністичні, або дуалістичні. Моністи вважають, що матеріальний світ – єдиний сущий. Вони матеріалісти. Дуалісти вірять у бінарний світ, виснування духовного світу паралельного до світу матеріального. Як комп'ютерний задрот, я не можу не вірити в бінарний світ. Бібліотекар здивовано звів брови. Який тут зв'язок? Вибач, це жарт. Невдалий жарт. Бачиш, но, комп'ютери подають інформацію через бінарний код. От я й пожартував, що не можу не вірити в бінарний всесвіт. Мушу бути дуалістом. Дуже дотепно. Коментує бібліотекар, проте з його голосу не скаже, що він у захваті. Проте у вашому жарті таки є правда. Як так? Я ж просто стібався, чесно. Комп'ютери подають усе через одиницю і нуль. Це розрізнення між чимось і нічим. Основоположне розділення буття і небуття. Вкрай фундаментальне і слугує підвалиною численних міфів про творення. Хіро відчуває приплив крові до обличчя. Відчуває, що починає дратуватися. Він підозрює, що бібліотекар просто дражниця, розводить його як дурника. Проте він знає, що бібліотекар, попри вкрай переконливий рендер, насправді просто софтина і на таке не здатен. Навіть слово science, наука походить від індоєвропейського кореня, що означає розрізати або відділяти. Аналогічний корінь розвинувся також у слово щит, срати, яке, звісно ж, означає розділення живої плоті та неживих відходів. І з того таки корення походить слова scissors, ножиці, сайт коса, schism, схизма. В усіх містяться очевидні конотації з концепцією розділення. А якщо до сворд меч. Це слово походить від корення, яке має кілька значень. Одне з них – «розрізати» або «пронизувати», інше – «палиця» або «патик». А ще одне – просто «говорити». Давай не відволікатися. Гаразд. Якщо забажаєте, я зможу повернутися до цього дискурсивного розголудження розмови згодом. Давай не поки що не розголуджуватися. Краще розкажи третю групу і сейв. Вони жили комунами і вірили, що фізична та духовна чистота тісно пов'язані. Вони постійно обмивалися, лежали голими на сонці, очищали клістерами шлунок і на що тільки не йшли, аби бути певними, що їхня їжа здорова і нічим не заражена. У них була навіть власна версія Євангелій, у яких Ісус зцілював одержимих не чудесами, а вигнанням з їхніх тіл паразитів, скажімо, цип'яків. Вони вважали, що ці паразити тотожні демонам. Щось схоже на гіпі. Такі паралелі вже проводили, але вони багато в чому хибні. Єси і були ревними релігійними людьми, і ні за що б не вживали наркотиків. То для них не було різниці між інфікуванням такими паразитами, як ціп'як, і одержимістю демонами. Правильно. Цікаво. Хотів би я знати, що вони сказали про комп'ютерні віруси. Теоретизування моєю прошивкою не передбачено. До речі про неї. Лагос щось казав про віруси, інфекцію та щось під назвою нам шуб. Що це означає? Нам шуб це слово з шумерської. Шумерської? Так, сар. Неї говорили в Месопотамії приблизно до 2000 року до Різдва Христового. Найстаріше з письменних мов. Увага! То всі інші мови пішли від неї. Намить бібліотекар звернув погляд у гору, ніби про щось міркував. Це візуальна підказка для хіро. Демон шукає щось у бібліотеці. Власне, ні. Продовжується лекція. Від шумерської мови не походить жодна сучасна. Це аглютинативна мова. Вона складається з морфем або складів, які компонуються в слова. Це доволі нетипово. То, кажеш, Хіро пригадує, де п'ять іде в лікарні, що якби раптом б почув шумерську мову, то вона б звучала як потіг, зціплених докупи коротких складів. Так, сер. Це б нагадувало голосевлялію. Оцінкове судження: запитайте щось фактичне. Вона схожа на якусь сучасну мову. Не існує доведених генетико контактних зв'язків між шумерською та будь-якою пізнішою мовою. Дивно. Слухай, я трохи призабув історію Месопотамії, кайцехіро. Що сталося з шумерами? Геноцид? Ні, сер, їх завоювали, але не знайдено жодних свідчень геноциду, персе. Усіх рано чи пізно завоюють. але мову просто так не зникають. Чому зникла шумерська? Оскільки є просто код, я не можу здогадуватися. Гаразд, хтось зараз розуміє шумерську. Так, у цей момент часу в світі існує приблизно 10 людей, які вміють нею читати. Де вони працюють? Один в Ізраїлі, один у Британському музеї, один в Іраку, один в університеті Чикаго, один в університеті штату Пенсильванія і п'ятеро в біблійському коледжі Райфа, Г'юстон, штат Техас. Цікавий розподіл. Чи хтось із них збагнув, що шумерською означає нам шуб? Так, нам шуб – це мовлення, наділене магічною силою. Найближчим відповідником у нас буде замовляння, але в нього багато некоректних конотацій. Шумери вірили в магію? Бібліотекар ледь помітно хитає головою. Це наче конкретне запитання, але насправді воно дуже заплутане, і така програма, як от я, не може дати на нього задовольної відповіді. Дозвольте процитувати книжку Крамер Самуельно Ендмайер Джон Р. «Myths of Enki – The Crafty God». Нью-Йорк, Оксфорд-Юніверситі Прес, 1989 рік. Релігія, магія та медицина в Месопотамії так нерозривно переплетені, що будь-яка спроба їх розділити виявляється каторжною і зрештою марною справою. Шумерські замовляння демонструють настільки довершені зв'язки між релігійним, магічним та етичним вимірами, що спроба виокремити з них певний конкретний елемент лише спотворить усю конструкцію. Тут іще є матеріали, які можуть допомогти розібратися в темі. Де. «У сусідній кімнаті», – відповідає бібліотекар, вказуючи на стіну. Він підходить до неї і відсовує переділку з рисового паперу. Наділений магічною силою мовлення. Сьогодні люди в таке вже не вірять, хіба в метасвіті, де магія таки можлива. Метасвіт – це уявна структура. Він складається з коду, а код – це просто різновид мови, різновид, який розуміє комп'ютер. Метасвіт як цілість можна уявити у вигляді комплексного намшуб, що впливає на оптоволоконну мережу Елебоба «Дзенькає телефон. Секунду. Вибачається хіро». «Можете не квапитися». «Відказує бібліотекар, пропускаючи очевидне нагадування про те, що може чекати хоч би і мільйон років». «Це знову я». «Лунає голос в АйТі». «Досі на поїзді. Каліка зійшов в експрес-порту 127». «Хм. Це ж серед міста навпаки. Далі просто не заїдеш». «Правда?» «Ага. Один, два, сім. Це два в сьомому ступені мінус один». «Та годі тобі, я покладаюся на твоє слово». Ну, це місце реально десь посеред ніхуя. Ти не пішла за ним? Жартуєш? Тут? Хіро, звідси 10 тисяч миль до найближчої будівлі. А й справді. Метасвіт будували з перспективою розширення, але майже вся забудова розташована між двома-четрьома експрес-портами. Це 500 кілометрів чи десь близько того. серед міста. Порт 127 за 20 тисяч миль звідси. Що там є? Чорний куб з ребром 20 миль. Абсолютно чорний? Ага. Як ти примудрилася вимірити такий здоровецький куб? Ну, я собі їду, дивлюся на зірки, аж раптом провороч від поїзда зірки повністю зникли. Я взялась рахувати локальні порти, нарахувала 16. Тоді ми приїхали до експрес-порту 127. Каліка виліз і пішов до тієї чорної штуки. Я нарахувала ще 16 локальних портів, і зорі з'явилися. Тоді я взяла 32 кілометри і помножила їх на 0,6. Так і вийшло. 20 миль телепню. Це добре, визнає Хіро. Чудова інфа. Як думаєш, кому належить чорний куб з ребром 20 миль? Без жодних на підстав і суто вздогад, скажу, що Елбобу Райфу. Ймовірно, саме йому належить величезна одиниця нерухомості посеред ніхуя. І саме там зберігаються бебехи мета світу. Ми інколи не дикалися на неї, коли гасали там на мотоциклах. Так, гаразд, партнери, мені вже час.